Të gjitha falëndërimët absolute, më të përkryjëra, i takojnë vetëm Zotit tonë, Gjelle Gjelaluhu, Allahu Subhanahu wa Teala. Për shëndetjet, mëshira, bekimet të Zotit, të gjitha të të buëra bashkë, mbi Zotriju në pingamberre, Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, bishok të ti besnek, mbi familët ti të, të ndarshme, me bashkëshortëti të, të pastra dhe mbi gjeth muslimanë të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Lazahten Darshan, që mësh domethënë e bëmë një para hyrje rreth tematikave të cilat do të trajtojmë pas këtij muaji të begatshëm pas muajit të Ramazanit, për kjo është ligjërata e parë pas muajit të Ramazanit ku tematikat do të vazhdoin paraforsisht çish kanë qenë dita shtunë dhe dita e han, të cilën do ta kontestojna, ndoshta ditën e han e ndryshojmë që me zgjedhja një ditë më të përshtatshme, por ligjërata sa i përket tematikave, ne do të vazhdojmë me tefsirin ku e kemi filluar shpjegimin e Kur'anit, ku kemi ngel tek fillimet e surres Al-Baqara, me selamun sallallahu tbaraka ve teala, me vazhduaj të çish kemi premtuar deri në fund dhe kras këtyre legjëratave do ta bëjmë një varg tjetër të legjëratave, të cilat nuk do jen të jenë të gjatë, mirë po do të jenë vargje vargje. Vargsisht prej prej tematikës, sez tematika kërkon varg të legjëratave, e bëjmë varg, nëse tematika kërkon një legjërat, shkojmë një legjërat vargsisht, këna mujson Allahu te bareke وتعالى. Andaj kras të përsilit sot do të fillojmë një varg tjetër të legjëratave, cikël të ri mbi Një tem të cilën inspirimi dhe frimzimi për këtë tem në ka ardhë nga Muhammed Khudbi Aloj Mëshiroft ogja të cili ka ndru jet para disa viteve kjo ogji madh është vlaj Sejidit Aloj Mëshiroft që të dytë kjo ka shkujtë shumë libra dhe një tematik të cilën e fokuson dhe përcëndron vëmendje në besimtarit e ka jo është ndërlithshmëria një tem të cilën E akides me moralin Lidhja e pashkoputur E akhlakit E edukatës E sielës Me akidëm Na Allahuna ka mundësot Dy libra e kemi kry këtë në akide Kitabu të uhid edhe me ari gjelë kabul Që të dyja kemi përfundua Ando kjo vartë do të lidhët tash Me një pjesë të akides Që thua i se një grumbulli madhi besimtarve e shojnë të ndarë, e nuk janë të ndara. Pra nëse pjet, gjithë gjëma të litonin, po edhe prej muslimanve, gjithandej, nëse i thue, a ka të baje s'jelja, trajtimi jëtë me njerëz, morali jëtë, e debi jëtë, tërbija jëtë, a ka të baje me besimin? Në automatizë e thotë, qa ka të baje besimi? Besimi është parime e kësumë e radhë, a hlaki mbetet anësh, apo, qëtu instalote të një te një grumbull i madh i njerëzve. E Muhammed Kutbi thot tan njëtin çka shkruaj e kum vorrë se çkyo çjo jo një problem i madh. Madje Muhammed Kutbi shkon më lart. Mos arritja e fryteve që besimtarët i synojnë në jetë është ky problem, kjo ndarje. Ana e dim se zgjuojmë me ban ndarit në besim pa dëlil, pa argument, me than që çka nuk i përket besimit. Pa por Allahu më thanë çkjo nuk i përket besimit. Po nëse Allahu do të çkjo i përket besimit dhe ti e instalosh si përket, atar kanë pas të lëshë të vrojë në jetën tona. Po të lëshë më maux kur bota kjo ligj i përgjithshëm tek njerëzit, kjo është më më e keqja. Andaj ky varg me lejen e Allahu xhelel xhelaluhu, u frymzin nga ky hoj i madh Allahu mëshirov, do ta bëjmë neve disa ndarje dhe disa ligjërata se si Allahu te baraaka ve te ala de pejgamberi te sallallahu alaihi wasallam e ka nfut edukaten brenda akides brenda besimit do ta shoh me se se njeriu e nxjerr kta nga akidia dal ne fraksionet e devijuara çdo rrugë për ta ik akhlaqin për ta ik edebin për ta ik moralin nga përbërësit, nëndërtusit e akides të, të ndjerë në frankcionet e të, të shohmi ku të ndjerë të ju atje. Ndjerë gabimisht. Ata e lisuneti kanë qenë të qartë, të prejrë të dukshëm në besimet e tëra. Filëmisht, do të bojmë një parahyrje me fjalë të përgjithshme se besimi dhe ah ahlakis kanë ndarje. E pastaj do të marrim Pik për pike se kjo është moral po është akide, kjo është edep po është akide, kjo tjetra prej për jashtë doket endar po është akide. Dhe du t'i kushtoj veçanërisht legjerata të veçanta. Andoj, kjo është një parahiri në këtë mesele. E para, që kam djetart, është e kam përmendje të ardhë, është ijeta e pengamberi sallallahu aleyhi sallem para pengamberisë. Kto është shumë raci për të ndalga se kjo argumenton fuqishëm. Edhe se çdo pikë që kam marrë në diëtar, është shumë e fuqishme. Allahu e mëshiroft, ata sot kanë dhënë kontributin e tyre, jetën e tyre, ndikimin, e jetën sportave mësuaneve. The. E para ka thënë, shikoje 40 vjeçorin e parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ity li 40 ka qenë para përgatitje e 23-të tjetër. Për të 23-të tjetër E ka ba Allahu katërdhet, pauzë, pushim, katërdhët vite. Dhe djetarë thojë, kjo argumentan për ndërtimin dhe ndërlishmërin e akides me moralin. Pse valë, katërdhët vite të pingamberi sallallahu aleyhi sallem, ku kanë qenë të fokusu me? Qka deshtja Allahu me këtë Muhammed të birin e Abdullahut që e boni kurora e pingamberve? Cilin epitet dhe titull dënë të Allahu që katër dhe djeqarën e ti ta fiton të. Katër dhe djeqarën e dini cilin titull e ka fiturë. Titullin Esadikul Emin. Besniku i cili e ma amanetin. Emin është njeri me amanet. Pra, katër dhe dhe vite Allahu gjellëvale jak shteshtyje. Ka mujtë 20 vetë me qurë? Shko? Për 20 vetë. Mr. 5, kemi nga për nga mërtë Kemi pengamber të cilët, Allah i ka bojë gjize, i ka bojë jashtë të zakonëshëm, i ka bojë jashtë ligjit, i ka bojë të ri, si jahjen, e isën, e shtë më rafë. Mirë po, kurora pengamberve kanë thonë djetarë, pa tjetër është dashë me ardhë në kulmin e për sësmërisë, e që shkarë ke për sësmëri 14 vite të plota, Allah nuk jam këtë 14 ditë. As 40 vjet mua. Se vlezën sot thon, Hetës më thon, ec mësoje një libër të Edevi dhe edukatës 40 orë. Thos shova 40 orsha domën botë mua. Una kumbo po hoja. 40 vite, 40. Sa bën njeriu thinjët 40 vjetov vlezën? Thinjët zbardhët. 40 vjet Allahu xhellal gje, xalalu veç për një epithet ja që kishte sti. Çë dalën në mesën e gatishullt arabik e sadikull emin që që ki kursevejn andaj kanë thonë ma gjarrëb në alejkel këdhib atë edin i hadithin kër i ka mbledh këtë kurej shtë fisët dhe ju ka thonë më ju para lemru përse pas kodrës po vjen një ushtri etu sadikuneni ambesoni kanë thonë po kështu ju ka thonë unë jam i dërguar i Allahot para kësoj që i ka thonë ambesoni po Ata ka, e kanë shtu këtë fjallë, i kanë dhënë dozë kësaj që pëtë besojna, po kur kërë rejtë? Majër robna, fjalla majër robna, alejke lkedip dhe me dhënë, kur lëkur se kënë aprovu e që kërë rejtë dhe njëherë? Këtë epitet, kur e fitoj, vëlloh? E fitoj në këtër dheqarin e parë. A në nuk është e mundur me prezentu besim, e me manifestu akide, e me manifestu e kristalitet të të menhegjit dhe rrugës e për ingamberi sallallahu sallam dhe sa ti nuk e ki fitu kët titull dush me fitu njerë kët titull sadiq el emin kë nuk rren kur dhe e mban fjallën dhe e mban fjallën andaj djetarë kanë thanë kjo argumenton fuqishëm për ndërridhjen e akhlakit me me akidem se katërdet vite është brumos pengamberi sallallahu a.s. që në fund të hithet në mejdanin e luftës për besimin zotin gjele gjele alu. Andaj, kjo është e para që neve argumentovi me këta fuqishëm, që neve duhet të ndërtoj në besimin tonë në bi akhlak. Dhe kur thoi e dikush, po miraj, pengamber ka qenë. Po bashkëse ka qenë pengamber, se këtu gjithmonë, manë e menë, është një kaptin të muhaditha thënë, të thënë babë Kapëtina e të dlisit. Të dlis, do me thonë, me paracit diqka, duke më shevë diqka, pa e kuptua ti qka ja kim shevë, që kim shevë diqka. Por shenë, bo qish, të qyshë, të dlisi, që e të dlisi që shështë. Kanë thonë djetartë, Hasan el Basriju me thonë, ka thonë për nga mberi, sallat e sallat e sallat. Hasan el Basriju, a komat madhë, ska o dha. Mo përënë, Hasan el Basriju, ka thonë për nga mberi, sallat e sallat, djetartë, dojn Këtu ma shtrimi hollësht, ku a ma shtrimi e vla? Po ku e kënguti për nga meri së sëllëm? Mirë po dëgjusi, nësa akonat i prezent, që ka e mujtë mishku me nja? Po hasanja të folë e vla, mshëlle këtë kapëtin, fartë të dlisi me të dlisi. Lejë të dlisi, se hasanja të folë, ai kur nuk ka thonë, mirë po djetarë që kanë thonë, kuides me hasanin, se kur thoje ka thonë për nga meri së sëllëm, si mështoje sahabia këma më ka kalzu, Sfranohet, a që ka shështir, ka shështir Pse? Ka se du të me kalzu lidhjen, ku e more hadithin Po diku ishë marrë me thonë, qa renë Hasanija, nuk renë vla Nuk renë Hasanij Po për ta, që u e lajme në sigur të të penjënësa Në është ta ka harua Hasanë Basriju Tu dash me kalzu në fjalë dvet Ka thonë për nga meri, në është ta Haran njeri është besher Andaj kanë thonë, kjo të të dlis E qëfar të dlisi bëhot në kohën tonë Kur thot besimin e morrën pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po mirë, sillën ku pikuj me morr. Ku më mori sellën? Pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë se burimi i i pastërtshëm i ioni. S'murësh kët pikëti, kët pikëti, jo jo vëlla. Të gjitha i marr prej ati. Andaj kjo argumenton se neve duhet ta ndërtojmë mbi besimin e besimin tonë mbi edepin të që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë ytra prej argumenteve të përgjithshme të ndërlidhshmërisë në mes ahlakut, moralit dhe akides është ajeti në surën Qalam. Ka thënë Allahu xhallahu ala: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Ti je në një shkallë të lartë të xhulukit. Xhuluk, do ta shpjegojmë më djuhën edhe në aspektin gjuhësor, që është shumë interesant, me zbërthyn aspektin gjuhësor çako të bojë me akiden. Uja kompërmejnë shpesherë, do shtë edhe jambojë i dosatëshëm këtë pikë Se kuptimet e Koranit mërë nga gjuharabe Dhe gjdo rratje për t'i dhonë gjirë tjetër, batinës, e sëpranohet Pa e para, para se me hinë në aspekt në gjusorë Shkojmë të, të fësiri Abdullah ibn Abbasit Gjali midjes për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ka thonë, va innekele ala khulikun adhim Ka thonë i mëgjeriri, ka thonë Abdullah ibn Abbasit wa innaka la ala dinin azim tin e nje fe te madhe eladhiu elislam icili es islami kjo citati i abdullah ibn abbasit fatih ibn qayyim eljuziyya fanzur fanzur shikoje ke ifajae aldin elkhuluk wajala elkhuluk dinan shikoje allah sot qeshe ka abdullah ibn abbasi dinin edukat dhe edukaton din Pra, Allah o për lafdron për nga në bërë. Në shabë i thotë, ti je me vërtytet larta. I doka atë ki, jo, dha. Sjesi tjerdë. Po, thotë Abdullah ibn Jabasi, atë i apërmeni islamin. Atë i apërmeni islamin. Atë e lafdron me islam. Po, pse për i thotë, khulluk? Se feja është khulluk. Edhe khulluk e është fej. Adër dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d kusht të mundësën me shtu e s'jeljen të ka shtu fejën, të ka rritë, të ka, ka zhvillu e aspektin fetar. Allah ona e rritë këtë aspekt fetar. Dhe në përngjasot me pengamberin, sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, kjo është, ajo që ka e ka përmen, hoja nga bulla i më një abasi, që argumentan, fuqishëm, se s'ka shkoputje vla. Nuk ka shkoputje mes akides dhe besimit dhe Sjelljeve dhe edukatave tonave dhe tretimve dhe që ka na i bojna dhe njërzve. Ado kjo është tjetra. Pika e tretë që e kam përmendje tartë është aspekti gjuhësor se si arapt e quajnë vërtytim. Sjellë, edukatën. Arapt e quajnë me shumë, me shumë shpreje. Të të është e njohër fjalla edep. Që edhe të na përdorët. Kishë edep. Përdorën fjalla të rbije. Edhe të ata përdorët. Ta ta ta, ta ta, ta e to se se të rrbije po dhe të nga përdore. Mirë pa Allah e ka qëjtë me një shprej e tjetër. Kërë e ka përmin, edukatë një ka përmin me shprej një tjetër. Adhe e shpreja khulluk. Khulluk. Me ha, lam, edhe kaf. Një për argumentime që të qudishme të nuk mënët me të shku menja, po djetarëvi ju shkon, kanë thonë se Arabët e quajnë virtitin, Me të njëtë atë shkronja, duke ja ndryshu vetëm zanorët për të daluë, me të njëtë atë shkronja që ka e quajnë kryimin. Elle dhe i khalëka se ba se ma vata, ba? A i cili ka khalëka, i ka kryuar. Efe me jehlu, ku kemen la jehlu. A është a i barabarët i cili kryon, ma atë i cili së kryon. Allah e ka imrin, khalëk, kryuës. Pra shpreja, khalëm, khaf, është, Nërthu e si ishprejnës edukatë të Arabët. E ku dojnë me dalë me ketë? Pse pe e kanëzojmë ta? Për me shku dikën tjetër. Se të ata edhe të Allaho. Mukon me vërtit, është mukon që shka kriju Allaho. Mukon me edukatë, me sielje, me nxyrë, të mirë të, të sieljes, është që shka kriju Allaho. Kale ka, khulluk. Ande ka thonë për nga meri sa zellem në hadithë, ma ahsin khuluki ma zbukuro moralin dhe edukatën kema ahsen të khalqi qësh ma ki përsoz dhe ma ki zbukuru, kanë kryimin pra e ka pa në loj ndërlidhje të pashkoputur mes natrushmoris qësh në na ka kryu Allah dhe asaj qëka Allah e ka qëjtë edukatë ma mira ku shifët këto, më smirë të shifët të fëmiju djetarë thënë të fëmiju Fëmiju dhejnë sa se prisha i rrethi, prindi, a po, për janë sa më ka ta një he ujden, jë me gjisen, prindi e banë me gjusë krishtërë, po për me banë me gjusë, du të me prishtë njerën moral, pasaj me banë me gjusë, se për me banë krishtërë, e kështu më ratë. Dhejnë sa së prishët, që ka argumentonë fëmiju? Fëmiju e ka busqeshën, shpëpandashme, kredve ju busqeshë, kredve ju i trejtonë mirë. Dhejnë kur Dhe i nisa prindit i thotë mësishko këti, mësishko ati. Edhe gjendjit tjetër të mirë që ka e ka të në tërshme, cilë e është të qajtë të rritë. A dhe ka thënë Allahu gjellua në surën, e nejmu, e ledhi adhakeva e buke, a i cili e ban njërijun me qajtë dhe me qeshë. Këte janë dy në tërshmërit e pasë tërta të njërijun. A në e pinga mesë, a mi ka pasë vetëm që të djë gjendje. Ja ka qajtë në nam ose ka qesh, mirë po, me gjithë të pinga mesëm në një gjendje tjetër, së mundësh, nuk mundësh, përvesh rastëve të saktuara, kër është i dhruë, ata në momente, ata i dhruë për Allah, për Allah unë gjeleluhu, unge. e jashtë të këtëre rastëve ka qenë në një natyrë të pasër. Andaj, kjo pika e tretë, në nënkupton se kriimi i shëndoshë përpudhët me në tërshmërim e pasër. Përpudh prej argumenteve që i kam përmendje tartë për ndërlishtë mërine pashkoputër mes akides dhe edukatës dhe sjelljes është ajo se Allahu Gjellë Gjellu në përmjetës sjelljeve dhe edukatës e pleson akidën Prasillet që urdhrojnë në Kur'an dhe në sunetë për nga mërë i sasëllem janë gjithë përfshirë se dhe e pleson një natë kjetëra qysh Një bënkaj me lëgjëzija ka një liber një Nëse kam një uri është i përkthyer në gjuhën shqipe, libri ar-ruh, shpirti. Hadi Berman këtë kët, kët pikë. Se sjellat kuranore janë të cilat ju kem milu baduha baduha. Njëra tjetrën e plotsojnë. Çka do të thotë njëra tjetrën e plotsojnë? Për shembull, Allahu urdhëronu të mkon njerëz fisnik. Po ndërkohë urdhëron edhe të mkon njerëz të guxëmshëm. Duke urdhëruar që më çeni guxëmshëm të urdhëron më çeni të qëndrushëm. Në kohën kur të rëdronë, në kohën që në qëndrushën, thotë më bëjë i butë. Në kohën kur thotë më bëjë i butë, ta mësonë ty e dhe sakrificën, edhe më fliue. A ka kundërshtim mes buciës dhe guzimit? A ka kundërshtim mes trimriës dhe buciës? Jo, pse se Allah nuk rëdronë e kontradikta. Ibn Kaji me lgjuzije për me, se si fatët e njëri tjetë, si fatët është ka njërën Allah me i pas besimtari e plëcoj njëra, njëra tjetërën. Pra, a më nët dikush me thanë, unë jam bujarë, ama jam tëtës, nuk më nëmë më paramenduë, dhe, nuk më nëmë paramenduë bujarë, ama frigatësakë. Këtu ka një lojtë defekti që zbulohet, zbulohet, pa tjetër më zbuluhet. A edhe që ka djetarë përmendin se gjdo sifat i urdhruar në Kur'an Por që mu më kon i but me jetimin A është dopsi? Jo e fuqi Më kon, paramendo Më kon i but me grujen A është dopsi? A është dopsi? Jo, kull mi trimëris është Për nga meri sasëllëm hadithin që kanë dherë ima muslimit që ka thonë Kura kon në shpip e më samë paramendo Ka qep o vla i ka ndihmu gërujës vetë. A muni me para me ndu këtë prijës të muslimanëve, anë e kanë botës, dhe e ditë në gjykimit, edhe në kiamet, me nejtë me bashortën e vetë, ak, a duhet me të njimu di shka me gjilpana. Ti me paspo këtë mundvarë, këtë skejnë, qështë kishë reagu të ti kjo? A që kjo është ai, ai madhja? Mirë po të sahabut kjo akon kjo pëllëtsim. Kështu është pëllëtsuë qëllët Allah u gjelonë në Kur'an va ashiru hunne bil ma'ruf silu një mirë me gratë e juve silu një mirë me gratë e juve dhe s'ka ardhë gravëm ju thamë silu një mirë me burat e juve s'ka ardhë kunder të, a e dini pse sa jo së më plëcohët ti plëcohët a jo nuk mërë më plëcohët Allah nuk ka për e atëre për nga mërë as nuk ka për e atëre s'ka, ato Allah të shpija barak Allah u fin Allah i bekoft ato, të shpije të nuk ka për jashtë, pëse për i drejtojt burit banu i but me ta es për i drejtojt grujes banu i but me burin e but pëse? se ti nuk mundësh më plëcu e dherin kulm a ti po, ti mundësh pëse nga se si fatët e plëcojnë një ratë tjetërën si fatët e plëcojnë një ratë tjetërën dhe mundon, kjo argumenton për plëcimin e, e burris për plëcimin e burris kemi përmejnë atje në surën Jusuf se Allah o pasi e përfundon surën Jusuf, në fundë, pasë e ngritë Jusufin, ngrit, e ngritë, e ngritë, dhe në fundë thotë wa ma arsela kemi në qablike illa rrijale para të jesë kemi dërgu për nga merë vetëm se burra një prej komenteve ësse, është se është marë prej asaj të afufit të mbrojtjes e moralit nga anë Jusufit pra që si kanë qenë gjetë për nga merë të ti lojit që se të ti lojit andaj, kërën kuptohet se si fatë të të pletësoj njëra tjetërën që dhe manë, umumë, gjithë përfshirje. Umumë, djetarët e kam përqëllim, më së me artë i kush me thanë, a, unë e sjetasën e duroj. Ja, ketë, ketë, ketëve, që une më kesh, më busqesh, më silë mirë, më ja falë dikujna. Kjo zbogët. Së mundët. E mundët, dhe. E pa tjetër ka me mujtë. Pa tjetër ka me mujtë, nëse i ki besu Allah u gjellë më alë. Për ndryshë, këji probleme besimin tanë, n Argument Mërë në sirët biografi të disa prej sahabëve Para dhe pas islamit Para dhe pas islamit Shikon e përshemë u Lomerin Radhjallahu alam Ka re, ka godit Shkan guzhu me kadhu se janë musliman për ati Ta që i vrashtu ka Agresor Shkan guzhu me thonë që janë musliman Sikur që kur apo musliman, henez musliman një kanë is Hajdo omer E kanë kadhu islamit Para në ndo, mi, për po, kur kalon në islam, që ka van? Kur kalon në islam, e toleron edhe plakën, edhe thmijën, edhe, edhe atë jetën me i bërtit, që ka dush, e ka në njëmu vetë e më rritë Allah u gjellëvala, e kur aj, e lojdoj arabi atje, Allah, lojdoj arabi atje e ka ndryshu vetë vetën, për çka? Me këtë, wahshiju është drishu, Allah, wahshiju, që nëse ti e studionë, sirën e wahshijut, Djetarë gandhonë, kësë mihi, kësë mihi. Sikur e emëni shka e ka. Vahëshi dhe me thonë, e gërësirë. E emëni në ka pasë, e gërësirë. Dhe po këti njëri ju, që kjo vrasës i Hamzës. Vrasës i Hamzës. Po këti njëri ju, parënë në sa, parënë me kuptu ti, se diku shto të tash, kjo nukë këtë sënemi sahabëve. Aja është musliman, alhamdulillah. Po për ta kuptu si se sa i ranën ka qenë, Dere sa pengamberi sësem kure ka pranu islamin i ka thonë Inis të tahte Entu ghejji be vëgjhike anni Fefral Ka thonë Elhamdulillah që e pranuvi islamin Po në mush mësë me mdal parasive bane Mësë mdil vëll Mësë mdil parasive se Mësë i kletav Mësë i kletav Dhe sa djetar kanë thonë se ka qenë i ramt Një i ramt Dhe dyta, ja ka vra ajëm Ja ka vra ajëm që dhe me thonë se si e le njeri ju ndikon të tjetëri ndikon të tjetëri mirë po që që si këtë wahshiju në kandru islami thojnë ka fundi është zbut ka ra o bo njeri iman dhe me thonë gjithë përfshirja a da diku ishtot krejt e krejt që, që këtë si fatu në smuji me eba ki me eba allah që ta obligon ta obligon islami ta obligon zotit që në tiki i ki besue dhe të kjo u mum gjithë përfshirje shifët madhësht Shifët madhështia, e zote tonë gjellëvala. Si, se skalonë si, skalon, si fatë të mirë pa urdhru me ta. E Mohamed Qudbi, Allah e Mosheroft, thotë, meri kretë civilizimet, kulturat. Ketë ket popoj të kanë kultura, nuk më nëshme të thanë s'kanë kultura. Mirë po thotë, gjithmonë janë na kësa. Dhe gjdo gjeneratë ndryshon ka pak, modifikon. Ka thonë një islam prejtë e Mohameda dhe sëllatë të selam. Na nuk ndryshojnë a kur gja, vesh tojnë a që shtu të të mu bom. Kur kusht të kërverenat dhe, a, shako më zbulu në Koran, kur kusht se ka zbulu e. Që një mjetë katërshin në rejtë musliman të lezojnë Koranin, s'mun është dishka më zbulu, lo, po, më nështë më ka në studiu, s'ma i fuqishëm, mi për po në qëtër bazamente, në qëtër parime, s'mun është me datë për parimeve, të më datë, esenciale. A në datë, kretë kulturat, kretë popë, i thëjnë, e, këtu e kena poshë ka bimë, a da du Po, mujna me thënë du të me ndru se se këna praktiku që të shka dojsh me praktiku Po ke nuk është dryshim Thjejsh më nëngësimi jo një përbal Ajo s'ka na urrëm neve shëriati Ama jo me ndru se S'ke na kon mirë, jo E kjo të shka argumentan Fuqin e Zotit Zotit jo të s'haran Ka dale Allah se pas në haru muka, Me ka dhu që du të më konë edhe trim Mi a kujtu dikush Allahot Amunët? Por që e me thënë, mirë bujarë ama edhe i që ndrushëm Sh Shkrujë se pas mi harue. Wa ma këna rabukë, qështu nuk është zotit. Kreti ka kalëzuhë Allah, kreti, s'ka diçka, që ka timur është me thonë, edhe që kjo. Qëka të më teket, cilë e trunin, me vite, e kje në Kur'an. E kje në Kur'an. A dhe kjo është gjithë përfshirja dhe plësimi njëriut njëra me kjetërën. Kjetëra, pre argumenteve që i kam përmen djetartë, është se mizëtul akhlaki wal adeb, Dalimi në mes kulturave tjera të edukatës dhe kulturës islame është se kulturat e tjera kur dojnë me banë njerën të mirë të edukushëm i kanë format e ndryshme, mjetet e ndryshme Mirë për po islamit i qasët ndryshe i qasët ndryshe për me ndrejs një rion Gjithë mon i qasët nga ona e besimit Gjithë mon i qasët nga ona e besimit dhe gjithë mon i shkon në probleme nuk i shkon në fasad. Për shembull kur smuhet njeriu gjithmonë i shkon në anën mjekësore të qëndosh, të diës se ai thotë këshire virusin ku kë e ki vë. Për shembull njeriu ne kapin e thot dhe tën trupi i vlon. Pa nuk është çdo çdo pjesë trupi i ka rra doni virus. Jo, ja, diku i ka rratje, duhet më ajë virusin dhe njeriu vlladitet. Kështu është edhe me ndërtimin e njeriu, çka ja ban Allahu xhallahu ala. Nëpërmjet një sendit. Vetëm një sandi thotë ndryshoje, kretë kemë ndryshua. Por shemë, popo i tjerë që ka thoi, duhet me ndryshua rejno në vlo, korupcion ka. Edhe në stop, korupcioni, korupcioni, korupcioni. Dhe prap, korupcioni den. A bo, e, e luftojme, keta e luftojme, e luftojme. I kriqen problemit si pasoj. E Allah i kriqen problemit si, si shkak. Shkak pasoj. E se beguel në tijgje. Si shkak. Ata kërë luftojnë një mangësi, prapë ju delë ka ona tjetër. Ta ma me luftojnë këtu, ka dojnë këtu. Ta ma me luftojnë popëlin ju delë kredetari falcë. Apo, shtu janë ata? E Allahu i gjellëvala ndryshë i kiqët. Nuk thotaj zduhet me, me vjedhë. Kur konkurran nuk ka zduhet me vjedhë? Ebede, asë njëherë. Asë Allah nuk i qasët zinajës me, me, me fokusu këtë nësejle. Po, s'ka thot? Allahu i gjellëvala i qasët diko tjetër keli më mor llogarin, hesabin ta përmend. Hesobi më sht më të mshun rreth problemit. Të çysh duj vazhdo. Po këtu ki më marr llogarin më tha. Andaj Sheikhul Islamu Taymija që më përmend këtë fjalë të marrëxul Kabul, ga ka tha se nga sh... nga gjashtë shtyllat e imanit, dy fokuson Allahu non stop, në vazhdimsi. Cela janë ato dy, imani në Allahun dhe ditën e gjykimit. Ka thënë që në të zakonshmën, kur ti prishë dikuç këtë dia, ato tjera të tjera shndrojnë. Kur ti ka të forta këto tudijat edhe thjerat çndrojnë. Po a ka mundsi, vëllai timë besoni një ajet që çjduot, një Kur'an që çjduot, në fjalë të pejgamberit që çjduot e ti nuk beson se kimë dal para Allahut me dallogarit. Se beson Allah, në në besosh teoritikisht, nuk e beson rojsisht se ti nuk mëdon se kimë don llogari. Ë kjo është dallimi në mes islamit dhe kulturave të tjera. Se çoset problemet në rojë. Çka thotë thëtë Allahu gjellu ala se kullu nefësin bima kësebet rahina gjithë njeri do të mirët në logari dhe do tjetë peng i punëve të ti por në shka dush ama keme në logari wakifuhum innehum mesulun gjgove shpreja kur anore wakifuhum nallë një pak nallë ku i të shku ditë në gjgimi Allah dhe nallë ku i një njës innehum mesulun Kërëm i morë lëgari Dhe kjo marë lëgari E trishton njëri unë prejnë vakt Prej këtu i dhët Odo ti mërësh me shakit dënjajë Në së so problem Ti mërësh me mëra këtë dënjajë në... Pes shilmi vjetë njërëz i ka mëra hatje Së so problem ajo A më dhëmë Të me të u inë këmë më gjërimon Ka dhëmë kriminella jini Kë në që në, ama kriminelli A kjo kriminella trishton njëri unë Kjo çka në më ila rabbikum te zoti ju e keni më kthie e ti shasmatja mot e mirë atë thon unë muj pa valla e shoj a unë muj pa valla im shoj po ti im shon Allah po te Allahu qisë un po di se kët dënyo s'ka problem edhe ajo të mshue edhe zotë të ngjartë të mshue janë të godit po te zoti që ish me dal te Allahu jelohet te hapseqi muita apsh dosht ande Allah shikoj si çoset waqifuhum nalnu pak e dhe shikosh pra ja waqifuhum si kur Allah unë a thot dikush këtu s'ka pas me nalë këta ama atje une e nalë apo si kur përjep që këtu s'ka bujt me nalë zëllum qarin kërkush po nahiret e nalë valla e ndalë zëbënijet e Allah e ndalë anë do kjo është kultura e islamit që neve nga mëson që ti qasëmi problemeve në raj ku është probleme në raj logari dhenja logari dhenja kina me dalë para Allahut me dhenë logari inə saməə və lə bəsrə və lə fəədə kull ulayka kanə anhu məs'ula vortet dëgjimi dëgju, Allah. dhe çaki dëgjua valla dhe çaki dëgjua eda se ki mohu pastaj ato shme mohu në sakon e këqëçë ve çaki në dëgjuni vllah një çavë për një vlla musliman një çnimrë nëpër këmi dhe për dhosën një vllait musliman çashtorsta kom e kompaula ha inshallah eda basar ki shikua që asë është do është me shiku, uëll fu edhe zemra, që, që, që kur kushtë nuk t'i di veç Allahu, kullu u laik, krej që ta thët Allahu, kena mi morë logari, vejshin ta, qikimin ta, dhe përcëptimët e tua, pësë ki besu që shtimë, kanë me t'morë Allahu gjellewala në logari, a da nëse të dëshirojna me ndërtuve akide në shëndosh, besimin në shëndosh, qishka kompinga mbedi, sallallahu a reju sallem, duhet t'i ka kade shumë për më fol në këtë vazhdim të pikëve do ta përmend edhe vetëm një pjesë që ka përmend Muhammed Qutbi, pas sa e përmendën një hadith dhe vazhdojnë në lehratat e arshu me lejen Allahu te bareke ve taala. Muhammed Qutbi, Allahu më sheroft, thot në librin e, e, e, e kësaj tematike Akhlaqiatu la ilaha illa Allah, Moraleja fyales la ilaha illa Allah, thot dhe këtu argumenton me mesuarën e parë të zbritur Surja e parë e zbritur. Iqra bismi rabbikalladhi khalaq. Lëjo meën e Zotit tanë se ai ka krijuar. Thot Allahu i jesh ças me surën e parë ndërtimi të besimit apo? Ndërtimi të besimit. Sa Allah po do me nis shpalla ndo. Besimin. Ai ka, ka kërkuar këtu me besue. Pak më vonë, në fund të në fund të surrës. Po pak para se ne përmend kërkesën për të besuar. Dhe për me këthi njëri unë që e e ka o zotë që duhet më adhuruhe, e ka përmenë problemin. Qka mundet me dalë problem për më së me besue? Dhe problemin e ka përmenë si problem i edukatës dhe moralit. Problem i edukatës dhe moralit. Dhe kjo sure, vazhdimi i disa pjesit dhe sure ka zbit për Ebu Gjehlin. Ebu Gjehlin. Qëla është kjo pjesë? Ka të në Allahu Gjelluara. Lëzëm e jemi në Zotë i tante që li ka krihuar Khalqa l'insana min alëq E ka krihuar njëriun nga Jako dhe përzirja në gjizur Ikrava Rabbu ke l'Ekram Lëzëm se Zotë i është më Indërshmi Allëzhi alleme bil qalem I cil e kam suuar njëriun me qalem Alleme l'insana ma l'mi allem E kam suuar njëriun Aqqa nuk e ka dit Pas taj Kella Kursësi Qa vëllën kursësi Si fatët të përmendur atët tash, nuk ka mundësimi i baj që të shka povin tash. Si fatët të përmendur atët tash, së një banqë të to, se janë trao në këto. Inna senul ki alejke kaulen, thekile, në kënë me të britë fjallë të ranti, se banqë dëku shërna. Qa thot, innel insene, le jetë ga, erra egu, istëgne. Vërtejt njeri ju, e te pronë. Jetë ga, dhe ka përmendur fjallën tagutë Tagut është për i fjalet taga Me të pruë, andaj, kur të adhëro, dikush për në shalat është të pruë, e ka mërë e mënë tagut Pa amurët njëri ju me bëvejtën tagut, po Inel insene Le jetë të ga Pse? Pse e të prun? Erra e husteghne Se e shëvejtën të pavarur Ku po ko ka problemi? Të bindja se s'ki me dhanë Logari I pavarur, ku shumë me lëgari? Kuj dhëtë mi dhanën e në dishka? Kuj dhë kush burët dhe më thonë mundi kush se qëtu ka bime pata, kush? Nëse s'ko kush, atër vazhdo, jetë kohë. Mirë po, kjo problematika moralit delën problematik më besim, anë thonë, e ka thonë, ilarabbi kërrujëa, e qëki të prim, e ka haru këtë njëri së këthejët e, të, të zoti i vetë. A da shka thotë? Thotë, wa në kifu huna, indet të gjenë. Thotë Muhammed Kudbi, po nalëmi të qëke fjala, në kush, të ga, të gjenë, e të prume. Innehu khulluk. A nuk është prej edukatës? Kërë të gjenë, këtë e të pranë shumë. Ty shkipë. Këtë rast nuk i kicek besim, apo nuk i ja kicek besimin. Me thonë, kësë i beson Allah. Si këtë thonë qështu. A, si këtë thonë, ka po kufërnë, pengam mërtë. Jo. Ama që këtë i përme, të ga, e të pranë Allah. Dhe kjo e pas të pranë, mërë me pasë pasoja te pronë 50 herë, e kur her, ta te pronë 1000 herë, kush ka me emsu ata, kush ka me thonë se zban që kjo, se zban që ajo, s'ka kërkush anë e bu gjelin, kërkush s'ka pranua e mi thonë, se ki mirë nuk e ki mirë, nuk ka pranu kërkush anë e Allah u gjelinuale, e ka trajtu moralin e keqë, pasoj të të besimit, pasoj të besimit, anë e ka thonë khullukun gjahiliun, judh keru min esbebihi hunë se bebeni ra'isenë Tha të këte janë dy problemët e njerijut që janë moralë, moralore, të moral shme, e që njeriju nëse dhevjon këta, e dërgojnë në humbjen e besimit. Cilat janë ata? E të të gjenu me të pru edhe me mendu se s'ki kujtë mi dhanë logari. A kjo problematike, Allah? Ma anë e mendë, s'pindu njo kjo, kjo vlenë. Si të shifsh një musliman që veprimët e ti, nuk i dërgon kërë kun në referens, këshirëmi be qëto a janë tamama, as janë tamama a ke mirë qëto, as ke mirë si ta shifë një dikan që kërë kun nuk e qënë pullën e vet dhije se ka probleme në besim do e mos se ki Kur'an nuk është hezle këtë e këtë ki ka zbrit me precizitet të lartë andadezer, kja argumenton fuqishëm se njërijut nëse i prishet edukata silja, morali përgjëtsia, logaria, e bani dhe vetën të agotë të vequnë qka thamë. Vetëm mund qka thamë dhe pikë, vetëm bendimi jam dhe pikë, vetëm trajtimët e mija dhe pikë, vetëm kuptimët e mija dhe pikë. E kjo është inel, in insënële jetë të gaë, insënje të prënë. Në letë e kena me thonë për e bugjellin e ka të pruhe, por anë e kena me thonë dikujtë, Allah dhe ti i të të pruhe. I të të pruhe, së smunë ështëve ti mu kënë, Po vdibinase, jeni ti çka thua se do u krijë muabeti. Kjo apo as pejgamberi nuk i Allah i ka çordhur pejgamberit, taqilla ya an-nabi, si friq Allah. I ka thon pejgamberi sallallahu alajhi. E e ka e ka kshirëm rrot një herë një njeri. Edhe subhanallahu ka thënë çoraj se ka pa po rrolat. Se ka pa po gojë pejgamberi sallallahu. Allahu ka thon abasa wa tawalla. Jak thaj shpinën dhe e kshirëm rrot. Po se ka pa. O ma thot Allahu e ka pa. Po. Çe e kshirëm rrot. A ne e me sa i këshime njërës më brollët e, e, e mundohemi më kadu që ty mund është me madhuru, a bo veçës jathojna, kjo është problematikë anë dojdu të të shronjosmi dhe të djegme dhe të kalme këtë problematikë dhe të kishemi nefësit se nefësit nëse të lerohët ka me kërku në lidit për i dhëtë dhe muadhuru ka, ka me kërku në lidit për i dhëtë dhe muadhuru anë da i shef mbretërit që s'ka kush mi u th ka thonë faraone, a ka zot matematës ona, jaimoninia. Ço shumë gashu ka thonë? Ibli li srhah, ma, ma ndërtoi mu një pallat, në një një një shkallë, çkoi në të zotit Musës. Çkoi te zoti Musës. E Allahu xhellahu vale ka tre dukta si problematik të madhe. Prandaj këta janë disa pikat se i kam përmend dietar të neve me lejnë Allahu te barekehu te ala, do të vazhdojna në këtë varg të ligjëratave të argumentojna me hadithe të pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam me citate jo me kuptime. Edhe doshta pa kush ka ndëgju bazamentet e kuptimit, ed din se e kuptimi dhe citati dallojnë. Nos edhe me fhum. Kjo kuptohet dhe kjo tekst. Dietar kanë dhënë ka tekste që argumentojnë se morali është pjesë e akidës. Morali është pjesa, tekzlo, ka për nga mësram, për nga mësram, tekzionalisht e ka cek, ka ditë në sahi muslim, se që kjo pik, është edukative, po është për një fakut, është për jakides. Allahu në mundësojt me qenë, të sëti përbashkojt me sakides dhe moralit, e luqim Allahu në gjellë e gjellalu hu, që Allahu subhana vete ara, në mundësojt të gjithve që me prezentuhe akiden dhe besimin që ishtë në takonë, duke çën rrugën e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam me virtutet e tij me moralet e tij edukatën e tij na elusim allah subhanahu wa taala që allahu xhelaluhu muslimanë kujdesen allahut indehman allahut taboraka wa taala tangrit ve digë në muslimanë elusim allahu xhelaluhu që allahut taboraka wa taala të zbud zemrat e muslimanëve elusim allahut taboraka wa taala që allahu xhelaluhu namun sol me ndriçum mendjen shpirtin trupin me kur'an me sunet të pejgamberis sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e takimit të elusim allahut taboraka këu te ala çallahu xhellu xhellalu tnajton energjin motivin dhe zellin për të për të studiuar për të mësuar dhe për të arritë imanin ton besimin ton Allahun te bare ke u te ala aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huval gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin